і відповідно до закону. Таким чином, компетентні органи мають довести вину людину, що вчинила злочин, а обвинувачений має право на захист. Суд, прокурор, слідчий і особа, що проводить дізнання, зобов'язані забезпечити обвинуваченому можливість захищатися встановленими законом, засобами і способами від пред'явленого йому звинувачення забезпечити охорону його особистих і майнових прав. Сторінка 21 КПК України Право на захист забезпечується і при розгляді справ про адміністративні правопорушення. Особа, що притягується до адміністративної відповідальності, може користуватися юридичною допомогою адвоката. Сторінка 268 КПАП України Право на захист своєї честі і гідності в судовому порядку мають громадяни і організації в цивільному процесі. Казані суб'єкти мають право вимагати від суду спростування відомостей, що ганблять їх честь і гідні. Якщо той, хто поширив такі відомості, не доведе, що вони відповідають дійсності. Сторінка 7 ЦК України. Захід цивільних, майнових, і зв'язаних з ними особистих немайнових прав здійснюються у встановленому порядку судом, арбітражним або третейським судом. В окремих, передбачених законним випадкам, захист названих прав може здійснюватися товариськими судами, профспілковими, та іншими громадськими організаціями в адміністративному порядку. Таким чином, діюче законодавство України передбачає право громадянина на захист свого життя, здоров'я, честі і гідності, особистої свободи та майна. Такий захист може здійснюватися в судовому, адміністративному та іншому порядку. Одним із засобів здійснення такого права є право людини на скаргу. Проект Конституції України покладає державний контроль за законністю дій посадових осіб, що стосується прав і свобод громадян на уповноваженого Верховної Ради України у правах людини, Народного правозахисника. Глава 31. Правопорушення і юридична відповідальність. В теорії права розглядають правову поведінку як єдність двох протилежностей правомірної і протиправної поведінки. Правова поведінка це соціально- Значуща поведінка індивідуальних чи колективних суб'єктів, що контролюється їх свідомістю і волею, передбачена нормами права і тягне за собою юридичні наслідки. Правомірна поведінка визначається як суспільна необхідна, бажана і допустима, точки зору інтересів громадянського суспільства поведінка, індивідуальних і колективних суб'єктів, що полягає в здійсненні вимог норм права, гарантується і охороняється державою. Протиправна поведінка – це поведінка, що відбувається з порушенням приписів норм права. Кожне правопорушення – Є конкретним, тому що скоюється конкретним індивідуальним або колективним суб'єктами в певний час, в певному місці, характеризується конкретно визначеними ознаками. До таких ознак, як правила, відносять.